Загубитися раз, плюнути, на ньому облаву проводити масштабну чи що, цим ніхто займатися не буде. Він, по суті, підставив вас. Рано чи пізно менти обов'язково рейд би провели. Але так він попадається разом із усім товаром. А так ви з однією пляшкою, причому неповнолітні, до того ж не місцеві, менти помусолять вас і швидко викинуть. Він же пересидить пару днів і знову за своє. Добре, якби ви не попалися так, як сьогодні, чому б коля нам бабки не віддав? Простийте, наче чукча. ви до сьогодні вже вимотані біготнею, жерти хочеться і спати. Тут не до грошей, сама така. Де ви будете шукати щось похавати серед ночі? «У буфеті на вокзалі, а там дорожче. Купує Коля щось у буфеті. Веде вас до себе додому. Пожували ви. Попадали спати. На ранок він вам заявляє. За продукти з вас буде враховувати. Самі заробляєте скільки, скільки він. Самі себе і годуйте. Може навіть дасть якусь троячку чи навіть п'ятірку». Хоча за п'ять рублів такі люди вдавляться. Після дулі з маком ви троядці раді, правильно? Правильно, сама знаю. Доживаєте до вечора і все повторюється. теоретично у вас за два дні шість червінців на всіх, а практично хрін моржовий, бо на руки Коля вам грошей далі не видає. Так можна тиждень протягти. Аж поки у вас не виникне законне бажання Отримати чесно зароблені гроші Нехай навіть щось із вас вирахують І далі мандрувати по своєму маршруту На що Коля вам відповість Він вас, мовляв, годує, поїть Живете ви на його шиї І ще грошей вимагаєте А що, як він вам у міліцію здасть Як малолітніх волоцюх «Ну, ми його так само могли міліції здати, як самогонника». «Тут, думаю, ти теж помиляєшся. Хата ця біля вокзалу не його, сто процентів. Знімає?» «Він жива, у в кімнату не пускав, так?» «Так. І вигляд, ти сказав, у цій квартирі не зовсім жилий. Мало що. Сам живе мужик, жінки нема. Нема кому прибирати». «Може, ти правий, але, швидше за все, не хотів ваш Коля, аби ви бачили, що друга кімната порожня. Розкладачка стоїть чи ще щось. Квартиру він наймає, швидше за все, для таких ось потреб. А сам живе нормально навіть із жінкою десь у іншому місці. І одягається краще, коли не вештається по вокзалу. Коротше тримав би він вас біля себе, як рабів». А не сподобалося б, вигнав би без копійки. Ще чого бракувало? З пацанами ділитися? Ось чому, хлопчики, я думаю, що вам пощастило. Менти б вас і без мене випустили. Тільки не так скоро. Чому? Причина та ж сама. Ну, назвете ви, Колю. Не витримайте пресу. Навіть зможете показати, де він живе. А на тій хаті вже давно нічого нема. Коля ж бачив, як вас загребли. І в нього час був, аби швидко вивезти звідти усе необхідне. Приїхали б менти на адресу, покрутилися б, порозпитували сусідів. Усе зрозуміли і не стали б далі його шукати. Більш серйозних злочинців у місті вистачає, аніж школя самогонщик. Раз так, то й ви не потрібні. Правда, за законом вони повинні неповнолітніх затримати, батькам передати». І швидше чи довше, але до кінця наступного дня ви б точно сказали свої домашні адреси, та й не тільки у вас справа, мені самій швидше вийти хотілося. Ну і як же ти з ними домовилися? У цей час ми вже виходили з підземного переходу до потрібного нам гастроному, і вона зупинилася просто на східцях, е, згори світив ліхтар. Я побачив її обличчя, і воно мені видалося напруженим. «Що, дуже хочеться знати?» «Ну, а я скажу, коли на те пішло. Правда, не маленькі рази з дому дікаєте. Дурні це так, але достатньо дорослі».